Під деревом зеленим або Мелстовський хор. Томас Гарді. Частина друга. Весна. Розділ третій. Поворот у розмові. «Пропав, хлопчина», – сказав візник. «Хто дік? Та не може бути», – вигукнув мейл так, ніби готовий був повірити у що завгодно, тільки не в це. «Я боюся, що так» повторив візник, спостерігаючи за діком, який спокійнісінько йшов собі дорогою, навіть не підозрюючи, що про нього говорять. «Бачу я, що з ним відбувається. І ох, не подобається це мені!» Виглядає у вікно мало не що секунди, черевики до начищає, постійно кудись бігає з дому, з години очей майже не зводить, а розмови тільки про неї. «Чути більше не можу!» А як спробуєш йому на щось натякнути, то враз замовкає, ніби води в рот набрав. Ой, сусіди, ми це теж проходили. Як то кажуть, плавали, знаємо. Точно вам кажу, пропав хлопчина. Візник трохи повернув голову і сумною посмішкою подивився на молодий місяць, що привернув був його увагу. Чоловіки після такої заяви одразу набрали серйозного вигляду і мовчки спостерігали за діком. «А все його мати винна», – продовжив візник. Нащо було запрошувати вчительку до нас на різдвяну вечірку? Як тільки я побачив ту моторну танцюристку у блакитній сукні, то одразу зрозумів, що добром це не скінчиться». «Боже», – подумав я собі, – «бережи діка від цієї йомани». «Мені здалося, минулої неділі вони ледве привіталися, хіба ні?» Обережно зауважив Мейл, розуміючи, що він людина стороння і не бажаючи втручатися в сімейні справи. «Це все симптоми хвороби. І відстороненість, і лукавство, і ще чорзна що. Нічого, як не мене. Чим швидше, тим краще. Швидше почнеться, швидше закінчиться, та й по всьому». «Я одного не можу зрозуміти», – сказав містер Спінкс, майстерно об'єднуючи дві теми в одну, які личить людині, обізнаній в риториці. При цьому він раз за разом махав рукою, ніби намагаючись підкреслити кожнісіньке слово. Звідки містер Мейбл дізнався, що вона вміє грати на органі? Вона ж сама сказала, якщо тільки її словам можна вірити, що ніколи про цей словом не обмовилася. Уже не кажучи, щоб пристати на його затію. Поки всі ламали голову над цією загадкою, надійшов дік. І йому розказали новину, яка викликала таке збентеження серед старих музик. Вона мені казала, – мовив дік, почервонівши при про міздей, – що не збирається грати. Дружба з нами їй дорожча. Не розумію, як до цього дійшло. «Тепер послухайте мій план, – сказав візник, який вмів оживити розмову, підкинувши нові ідеї. – Якщо не згодні, то так і кажіть. Ображатися не буду. Ми ж давно один одного знаємо, правда?» Питання, звісно, риторичне, однак варто визнати доречно для вступу. Отже, так. Щоб підкреслити важливість своїх слів, візник поплескав по плечу містера Спінкса, який при цьому намагався залишитися незворушним, хоч насправді йому здалося, що на плече опустили кількафунтовий мішок. Завтра ввечері, годині о шостій, ми всі як один навідаємося до будинку Мейблда. Хтось один, а то й двоє – Підуть поговорити з ним, як чоловік з чоловіком, а решта лишиться чекати в передпокої. Ось що ми йому скажемо. Отче Майболд, ми розуміємо, що кожен крамар порядкує у своїй крамниці, як вважає, за потрібне, і в Местовській церкві господар ви. Але замість того, щоб виганяти нас одразу, дозвольте лишитися до Різдва, а тоді ми без зайвих слів поступимося місцем міздей і обіцяємо не тримати на вас зла. «Ну як? Добре так буде?» «Краще й не скажеш, Ройбане!» «Тільки не треба там засиджуватися. Помиримося і добре. Нічого людині набридати» «Так, це зайве. Обговоримо те, за чим прийшли, розвернемося і підемо. Він тільки ще більше нас за це поважатиме. «Думаю, Ліфу краще з нам не ходити», – сказав старий Майкл, повернувшись до Ліфа і змірявши його поглядом з ніг до голови він своєю простокуватістю ще все зіпсує Та він і сам не горить бажанням іти, правда ж, Доме? Спитав Вільям хе, хе ні, не хочу Хіба що трішки Ой, ліфе, боюся, щоб ти не бовкнув там зайвого А то ж можна і страх, як розсваритися Сказав Мейл Так, я ніколи не думаю, що кажу Уже який є, такий є Хе-хе Усі пристали на те, що ліфу краще лишитися Однак зовсім не тому, що хотіли принизити хлопчину, скориставшись його щиросердним зізнанням, а тому, що вся парафія знала – Лів анітрохи трохи не переймається через свою нетямущість. — Зате я можу співати дискантом, — повідомив Томас Лів, зовсім не засмутившись, що його щойно так доброзичливо обізвали недотепою. — Можу співати дискантом не гірше за будь-яку дівчину чи за міжню жінку, ба навіть краще. А якби Джим вижив, у мене був би розумний брат. Завтра у бідолашного Джима мав бути день народження, і йому б виповнилося 26. "Схоже, тобі дуже шкода Джима", задумливо мовив старий Вільям. "Так, дуже. Він би став справжньою опорою для мами. Їй би ніколи не довелося працювати на старості літ, якби Джим був живий". "Скільки йому було, коли він помер?" "4 години і 20 хвилин. Бідний Джим". Він народився вночі і до ранку вже не дожив Мама назвала його Джимом у той день, коли його мали похрестити, якби він вижив Вона постійно думає про нього Він так рано помер Так, дуже рано, погодився Майкл Як на мене, ця жінка надто ідеалізує народження дітей Сказав візник, обводячи поглядом слухачів Є трохи, визнав лів У неї було 12 дітей Одне за другим. І всі, окрім мене, померли в дуже юному віці. Або ще до народження, або одразу після. Бідолашний, тобі ж хочеться піти з нами, правда? пробурмотів візник. Ну, добре, Ліфе, можеш піти з нами, життя й так з тобою жорстко обійшлося, сумно мовив старий Вільям. Треба ж таке гори в сім'ї, сказав Ройбен. Мама Ліфа – нещасна жінка. Щоранку бачу, як вона визирає у вікно, а в очах така невимовна туга, а у ліфа справді чудовий дискант. І що б ми робили без нього? Особливо з верхньою соль. Хай вже. Візьмемо його з собою. Отож, вирішено, ліф іде з нами. Затягнувши ще одну нитку, підвів голову містер Пені. Добре, сказав візник, даючи зрозуміти, що тему про сім'ю ліфа вичерпано. Можна було б послати й когось з одного, але якщо ми всі з'явимося, він буде просто вимушений до нас дослухатися. У цій справі головне не хвилюватися, тому перед тим, як вирушити до священника, я запрошую всіх до себе. З'їмо по шматочку м'яса, вип'ємо по пінті сидру, а потім розігріємо трохи меду з імбиром і хільнемо по чарочці. Краплю, не більше. Суту для хоробрості. І до Мейболда. Що поробиш? Чоловік сам не свій, поки не промочить горло. А тоді нам вже й море по коліна. Майл, який якраз оговтався від глибокої задуми і нарешті підвів очі від землі, теж схвалив такий план. На цьому збори закінчилися.